Is. és néked köszönjük meg ezt a csendes órát, amit adsz nékünk, és azt kérjük, hogy a tekezetből hat tudjuk elfogadni ezt az alkalmat is. Hiszen tudjuk, Urunk, hogy áldásul szántad. Azért, hogy amit énekeltünk, az elébb valósággá váljék, hogy bár bűn és kín gyötör, és annyi sok mindenféle nyomorúság nehezedik rejánk, Mégis hadd legyünk teljes bizonyosságban, tudatában annak, Urunk, hogy a mi atyánk szerete nagyon. Erre a szeretetre vágyik a mi szívünk. Ó, de nagyon vágyik. Hiszen olyan jól lesik gyermeknek lenni, a te gyermekeidnek lenni. Hadd érezzük hát meg a te igéden keresztül is, hogy milyen nagyon szeretsz bennünket. Így kérjük, hogy tedd áldottál most ezt az esti óra, a te neved dicsőségére Jézus érdeményét. Amen. Egy kis melynek alapján felhúzom az ő szavát hirdetni, írva található a János evangéliuma 17. részének az első öt versében a következőképpen. Ezeket beszélte Jézus, és felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám eljött az óra, Dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiképpen hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és akit elküldöttél a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reándíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt, eddig a szemviget. Kedves testvérek, hadd kezdjem egy egészen személyes vallomással ezt a ma esti igei érvetést. Hadd mondjam el nektek őszintén testvérek, hogy mindig valahányszor a Bibliának ehhez a részéhez elérkezem, és elolvasom Jézusnak ezt a felséges, főpapi imádságát, egy kicsit mindig szinte megremeg a kezem, amivel a Bibliát tartom. És mindig az jut eszembe, amit egyszer valaki mondott, mint hogyha ugyanazt a figyelmeztetést hallanám én is, amit Mózes az égő csipke hallott, hogy old le a te saruidot, mert az a hely, amelyen állasz, szent hely. Egy embernek az imátsága mindig szent dolog, a lehető legszentebb dolog a világon. Hát még Jézusnak az imádsága. Mert itt az egész 17. részben erről van szó. Jézus imádkozik, hosszan, hosszan az atyához. Megértem Spénert, a múlt századnak az egyik, a legnagyobb igehirdetőjét, aki, akiről azt mondják, hogy 40 esztendős igehirdetői szolgálata alatt egyetlen egyszer sem mert erről a részről predikálni. Hát, testvérek, én is valami szent félelem és rettegés között fogok hozzá. Hiszen olyan bepillantást nyerünk itten, ezeken a szavakon keresztül, a földi Jézusnak az ő mennyei atyával való, legbensőbb és legtitkosabb kapcsolatába, közösségébe, ami minden értelmet fölülhalad. Úgyhogy szinte csak valami szent áhítattal és hódolattal szemlélhetjük az atyának és a fiúnak az időtlen egységét, és ennek az időtlen egységnek a misztériumát. Próbáljunk hát mi is úgy közeledni ehhez az igéhez testvérek, Valóban, ahogyan Mózes közeledett az égő bokorhoz, Nagy-nagy alázattal, és hódolattal, és imádságos áhítattal, Mint akik tudják, hogy az egész új testamentomnak a szentélyében járunk. Nem is akarom én mostan egységbe foglalni ennek az igének a mondani valóját, hanem egyszerűen csak a különböző versekbe, sőt egy-egy szóba, úgy nagyon alaposan belehallgatni, hallgatni, veletek együtt. És az emberi szavaknak a megafónján át egy kicsit ez ennek a szent imádságnak a mondani valóját a számunkra. Kezdjük rögtön a legelején. Így kezdi Jézus atyá. Csak így egyszerűen, hogy atyá. Mindenféle más egyéb megszólítás nélkül. Semmi papos frázis nincs ebben a megszólításban. Nincsen ebben semmiféle jelző, hogy mindenható, vagy hatalmas, vagy örökkévaló, vagy kedves, meg valami más ebbféle, hanem csak egyszerűen, de annál fenségesedben, így, hogy atyá, mint aki állandóan annyira az Isten jelenlétében, és az élő Istennel való legbensőségesebb közösségben tudja magát, hogy minden pillanatban és minden helyzetben egyszerűen elkezdhet beszélgetni vele. Nem kell hozzá semmiféle bevezetés, nem kell semmi hozzákészülés, nem kell még csak elcsendesedése, meg kikapcsolódásse. Nem kell hozzá semmiféle szertartás, vagy valami liturgiai formula. Templom se kell hozzá. Csak egyszerűen ez a legbizalmasabb megszólítás. Atyám. Hát Tudjátok testvérek, a bizalomnak, az Istennel való harmóniának, sőt Jézus esetében az Istennel való lényegi egységnek a legteteje a teljessége fejeződik ki. Ebben, a, ebben az egyszerű megszólításban, hogy atyá. És akik ismerjük a Bibliát, nagyon jól tudhatjuk, hogy ez a megszólítás, vagy mondjuk úgy, hogy ez az egyetlen szó, hogy atyá. Ez az egyetlen szó, a titka, annak a nagy, mély békességnek, nyugalomnak, rendíthetetlen nyugalomnak, biztonságérzésnek, ami az egész hosszú imádságot jellemzi, és végig halad az egész imádságon. Pedig Jézus ezt akkor mondja, ezt az imádságát, amikor éppen elindult a gecsemánékert felé. Tehát annak a tudatában, hogy most indul bele a szenvedéseknek az éjszakájába. És mégis ennek dacára egyetlen panaszos szó. Egyetlen síránkozó hang nincsen benne. A ráváró, rettentő gyötrelmektől, szenvedésektől és haláltól való félelemnek egyáltalán nyoma sincs benne. A golgota felé menet is meg majd ottan a keresztván függve is <coughs> mérhetetlen békességet, nyugalmat és biztonságérzetet érzetet ki az a kapcsolat az Istennel, amit ez az egy szó kifejez atyá. És én nagyon jól tudom, kedves testvérek, hogy ezt a szót így, ahogyan Jézus még soha senki nem mondta ki ezen a földön. És mégis, ugye tudjátok, maga Jézus volt az, aki arra biztatott bennünket, és arra bátorított, hogy mondjuk csak ki nyugodtan, mi is. Úgy, ilyen egyszerűen és ilyen minden további cicama nélkül mérjük mi is így megszólítani a hatalmas Istent, hogy Atyám, ő maga mondta, emlékeztek rá, ti pedig így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekbe, azt a tipokzatos, azt a láthatatlan, azt a az számunkra abszolút elképzelhetetlen Istent, akit legfőjebb csak sejtünk, Jézus hozta hozzánk Atya közelbe. Azért jött egyedesen Jézus bele ebbe a földi világba. Azért hagyta ott az ő mennyei dicsőségét, amivel bírt a világ létele előtt az Atyánál, ahogy hallottuk az elébb az ő szavait, hogy úgy ismertesse meg velünk a világ mindenségnek az Urát, mint atyát. Ezért volt minden. Ezért volt a szenvedés, ezért volt a golgotai halál, ezért volt a husvéti nyitott sír, hogy te is, meg én is, meg minden más egyéb hozzánk hasonló, apró és jaj, de nagyon gyarló ember ugyanígy mondhassa, ahogyan Jézus mondotta, ugyanezzel a gyermeki bizalommal, szólíthassa meg <tosz> a fölötte élő és uralkodó hatalmas istenséget, hogy adjál. és én nagyon jól tudom, hogy mi igen-igen hozzászoktunk már, túlságosan hozzászoktunk ehhez a megszólításhoz, és ez a baj. Pedig, ha úgy jól belegondoljuk magunkat a dologba, én merem állítani nektek, hogy ennél nagyobb kiváltsága nem lehet embernek a földön, mint hogy az Istennek azt merje mondani, hogy atyá, és hogyha te is csak egy kicsit is úgy tudnád mondani, ahogyan Jézus mondta atyám, akkor rögtön sokkal több békesség és sokkal több nyugalom, sokkal több biztonságérzet és derű lenne a szívedben egészen bizonyosan. Egy svájci kollégám mesélte egyszer nekem, hogy a kisfiával utazott valahol külföldön, és a vonat időnként alagútba szaladt be, és olyankor mindig, amikor elsötétedett bent a vonatban, érezte, hogy a kis gyermek test sokkal szorosabban húzódik oda mellé, az édesapja mellé, és megragadja a karját. Ha nem látta is az édesapját, de legalább, érezte, hogy ott van, és ez elég volt, és ez jaj, de nagyon jó volt. Ó, oh, de nagyon jó. Egy gyermek szív így meg tud békélni, és így meg tud nyugodni egy édesapának a közelsége tudatában. Higgyétek el, testvérek, hogy minden nyugtalanság, <höhem> és minden aggódás, és minden félelem, ami a szívünket marja, tulajdonképpen a védettség tudatának a hiányából ered. Abban a szörnyű sejtelemből, hogy ki vagyok szolgáltatva az embereknek és a sorsnak, az atyaközelség tudatának a hiánya. Ez okozza a félelmet a szívünkben. De ha jelent neked valamit egyáltalán Jézus, akkor merhetett te is ugyanúgy mondani mindenféle előzetes kopogtatás nélkül, minden vallási cicoma nélkül, ahogyan Jézus mondta, adjál. És minden nyugtalan, zaklatott vergődő szív gondoljon Jézusra és merje vele együtt, gyermeki bizalommal mondani, atyám, és megtalálja a békességét. Egészen bizonyosan megtalálja a békességét, újra. Atyám, mondja Jézus, és így folytatja, eljött az óra. Elám, de még milyen óra? A legborzalmasabb szenvedéseknek és megaláztatásnak a szörnyűséges órája. Az az óra, amelyiken azt a bizonyos keserű poharat kell neki kiinnia, a legsötétebb éjszakának az órája, az jött el. Emlékeztek? Olyat is mondott Jézus egyszer, hogy nem jött még el az én órám. Most pedig azt mondja, Eljött az óra. Figyeltek, mit jelent ez? Ez megsejtett velünk valamit abból a tervből, ami a Szentháromság Isten örök tanácsában készült, és amiben minden Amivel, aminek Jézussal történnie kell ezen a földön, szinte óramű pontosággal előre ki van dolgozva, úgyhogy amikor Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, ez majdnem olyan, mint amikor megszólal az ébresztő óra abban a pillanatban, amikor a valaki előzőleg már beállította és felhúzta azt az órát. Figyeljétek meg, azt a rendíthetett le, azt a tényleg isteni nyugalmat, amivel Jézus mondja, hogy eljött az óra. És ő tudta, hogy milyen óra jött el. De azt is tudta, hogy ezt az órát is az Atya rendelte el a számára. Hogy ez eleve elrendelt óra. Hogy ez az óra is benne van, az Atyának a Jézus számára készített programjában. Tehát nem véletlenül jött el ez az óra. Nem csak úgy csapott reál, mint egy villámlás, hanem az Atya örök terve szerint jött el ez az óra, és ezért tud Jézus ebben az órában is olyan felséges békével és nyugalommal bekinteni fel az égre az Atyához, mert ő tudja, hogy ebben az órában nem csak a szenvedés van benne, hanem már benne van a vigasztalás is a számára. Testvérek, én nagyon jól tudom, hogy soha senki számára ezen a világon még olyan óra nem jött, és nem is fog eljönni, mint amilyen Jézus számára eljött. De azért mindnyájunk számára, minnyájunk életében eljön olykor valamilyen sötétségnek az órája. Vagy, vagy egy tragikus gyászesetnek, vagy egy gyötrő betegségnek, vagy egy fájó csalódásnak, vagy valamiféle szomorúságnak, vagy szenvedésnek, valamilyen nagyon-nagyon kellemetlen órája. Gondoljunk ilyenkor arra, hogy Isten a mi életünk számára is készített programmat. És ebben a programban benne vannak ezek az órák is. Tehát amikor valaki számára eljön egy ilyen óra, akkor gondoljon arra, hogy most az az óra jött el, amit az Isten kalkulált bele az ő életének a tervébe. Tehát e mögött az óra mögött is ott van az Isten édesatjai szeretete. Nem homályosíthatja el az Isten édesatjai arcát ez az óra, ha akármilyen is az az óra. És hogyha a te életedben eltalálom, hogy jön egy ilyen óra, mint hogy a biztos eljött már és még el is fog jönni, akkor mindig gondolj Jézus. Ar aki olyan, olyan rendítheletlen nyugalommal és békeséggel indult bele ebbe az órába. És a puszta rábondolás Jézusra rengeteget fog segíteni abban, hogy te is békességgel és nyugodt szívvel indulj bele abba az órába. Mert az ilyen Isten kezéből elfogadott órában nem csak a szenvedés van benne, hanem mindig benne van már a és a számodra. Így folytatja azután Jézus tovább az imádságát. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Megint valami egészen furcsa, és ami emberi mértékünk szerint teljesen szokatlan és érthetetlen dologról van szó. Mert gondoljátok csak el, miben és mivel dicsőíti meg az atya a fiút, és a fiú az atyát. Nem egyébben, mint amit ez az óra hoz majd. Tehát a golgotai szenvedésben is halálban. Ebben. Ez pedig emberi mértékkel mérve a legnagyobb levenetés kudarc, megaláztatás, gyalázat órája. Isteni mértékkel szerint pedig a legnagyobb dicsőségnek az órája. Jézus abban dicsőíti meg az atyát, hogy az elrendelt útját a szenvedésen és a halálon keresztül engedelmesen végigjárja, és áldozatul adja, feláldozza a saját ártatlan, tiszta életét, a nem is olyan ártatlan és nem is olyan tiszta, jaj, de nem tiszta emberi életek helyett, hogy ezzel azokról a bűnük büntetését magára vegye és elszenvedj. Az Isten pedig abban dicsőíti meg az ő fiát, Jézust, hogy éppen Jézusnak a szenvedésén és a rettenetes halálán keresztül közli velünk emberekkel azt a szeretetét, amelyel mindent elfedez és mindent megbocsát. És azt a hatalmát, amelyel a legelesettebb emberi életet is fölemeli és újjáterenti. Tehát tulajdonképpen Jézus azért imádkozik itten, hogy had legyen a Gecsemáni és a golgota minden eseménye az Isten megváltó szeretetének a bizonyossága. Hogy had ismerjék meg az emberek az ő kereszthalálán keresztül azt az isteni erőforrást, amelyikből vigasztalást, <kül> bűnbocsánatot meríthet magának minden ember azt az isteni erőforrás, amelyik által megújulhat egy ember lélekben teljessége. És látjátok, így ragyog föl a föld legsötétebb helyén, a szomorú golgotán a legnagyobb világosság, az Istennek a dicsősége. És ó, de hatalmasan meghallgatta, Isten, Jézusnak ezt az imádságát, hiszen azóta is, mindmáig éppen Jézus kereszthaláláért dicsőíti a legtöbb ember ezen a földön, az Istenet. Persze, hogy azért, mert ott, a Golgotán, ott ér össze az ég a földdel. Ott öleli át és emeli föl az Isten megváltó szeretete, ami elesett életünket. Testvérek, a napokban levelet kaptam valakitől közületek. És többek között az illető ezt írja, szóra kimásoltam a leveléből. Elviselhetetlen számomra, hogy minden bűnmet Jézus vette magára. Hogy merészelem ezt várni és elfogadni tőle? Ha bűnös vagyok, nekem kell bűnhődnöm, és nem rakhatom őre -e a terheket, szenvedek ettől a gondolattól. Tudjátok, én erre csak azt válaszolom, hogy bár minél többen szenvednénk ettől a gondolattól. Hogy bár ne, vegye, ne lenne olyan megszokott és olyan üres frázis, olyan üres szólam a számunkra ez a gondolat, bár tényleg annyira elviselhetetlen lenne ez a gondolata számunkra, hogy egyszer végre összeroskodnánk alatta. Az a gondolat, hogy minden bűnömet ő vette magára, és ő hordozta el helyettem a büntetést. Ő bűnhődött élet. Ez valóban elviselhetetlen gondolat testvére. És valóban, hogy merészelem én ezt igényelni tőle? Egyetlen módon. Úgy, hogy ő maga imádkozott ezért, hogy merjük nyugodtan a lázatos szívvel, de merjük bátran elfogadni tőle ezt az áldozatot. Hát ezért imádkozott Jézus éppen. Tudod, mivel dicsőíted meg az Istent? Azzal, hogyha őszinte szívvel elfogadod tőle azt a bűnöktől megtisztított új életet, amit éppen a Jézus váltsághalálával adni akar neked is, ma este is. Ezzel dicsőítjük meg az Istent. Ezért könyörgött Jézus. És az az új élet amit az Isten a Jézus által adni akar, az maga az örök élet. Hogy is mondja Jézus? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged és akit te elküldöttél, a Jézus Krisztust. Megint szokatlan a számunkra ez a gondolat. Hát az lenne az örök élet, hogy valaki megismeri az Istent. <tos> Mi rendszerint hajlandók lennénk úgy elképzelni a dolgot, hogy az örök élet az a valami, ami majd a halálunk után, a síron túl kezdődik. Nos testvérek, az is, de az az örök élet, ami a halálunk után kezdődik, az nem ott kezdődik, hanem itt és most kezdődik. Mégpedig az egyik az Istennek a Jézus által való megismerése által kezdődik. Persze ez a szó, hogy megismerés, ez nem intellektuális, nem értelmi funkciót jelent csupán, hanem azt a legmélyebb és legtitokzatosabb kapcsolatot, közösséget, amivel a Biblia a házastársaknak egymással való legintímebb kapcsolatát szokta kifejezni. Egy példával hat illusztráljon. Képzeljük el, hogy egy nagyon-nagyon szegény leány megismer egy gazdag ifjút. Ezzel mi, A szónak a, a konvencionális értelmében. Ezzel még annak a szegény leánynak az életében semmi változás nem történt. Marad továbbra is szegény. De ha a bibliai értelemben ismeri meg, ahogy a Biblia használja ezt a szót, tehát úgy, hogy egy életre egymás lesznek és azt tudják mondani egymásnak, hogy én a tied vagyok, te pedig az enyém, ásókapa és a nagy választ el bennünket egymástól, akkor ennek a szegény leánynak az egész élete bevonódik annak a másiknak a nagyvonalú életébe, részesül annak a másiknak minden javában, tehát az egész életformája egy pillanat alatt megváltozik. Nos, tehát valami ilyen forma megismerésről van szó itt is. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged egyedüli az Isten és akit te elküldöttél, a Jézus Krisztus. A golgotán éppen annak a nagy boldog felismerése történik, hogy én nyomorult senki egészen, a hatalmas Istené vagyok, az övé vagyok. És ez a mérhetetlen hatalmú Isten egészen az enyém. És ezt a kapcsolatot még az ásó kapa, meg a nagy se tudja szétválasztani többé, soha. Aki így ismeri az Istent, az bevonódik egy magasabb rendű életformába. Az már most, onnét fölülről él, Isten erejéből, Isten gazdagságából él, az Istennel való teljes életközösségben él. És most, kedves testvérek, én úgy szeretnélek, minnyájotokat úgy egyenként megkérdez. Ismeritek ti az egyedül igaz Isten? És akit ő elküldött a Jézus Krisztust. Így ismeritek ti az Istent. Mert Jézus ezt akarta. És Jézus ezért imádkozott. Vajon a te és a te hitek számára nem ebben a pillanatban, nem most hallgattatik meg Jézusnak ez a könyörgése, mert lehet, hogy most hallgatja meg a Te számodra az atya, a fiúnak azt a könyörgését, hogy így ismert meg az is. És akkor te most az örök a szívedben kezdhetsz el egy új életet. Egy tisztább, egy békésed, egy derűsebb, egy nyugodtabb, egy áldosszabb új életet. Testvérek, az egész szakasz, amit felolvastam, úgy kezdődött, hogy Jézus pedig fölemeli a szemeit az égre, és mondta. Tehát éppen a legsötétebb útszakaszán az életének, az égre emelte fel a szemeit. Tudjátok, ezt kellene nekünk is megtanulnunk Jézustól. Égre tekintő felemelt fejjel járni, és élni ebben a földi életben. Sőt, éppen amikor Mind sötétebbé válik az az útszakasz, és mind elviselhetetlenebbé az a teher, ami lenyom. Éppen akkor nem lecsüggesszeni és lógatni lefelé a fejet, hanem éppen akkor felfelé fél, emelni, fölemelni az Úrra, Sohasem arra a szituációra nézzetek, és azokra az emberekre, ami és akik problémát okoznak, és ne érzéveszik az életet, hanem mindig túl rajtuk, föl, az égre, az Úrra. Vagy talán te nem tudsz fölnézni? Talán van valami az életedben, ami miatt nem mered, fölemelni a szemeidet az égre? Mert valóban úgy van, hogy aki valami lelkiismereti terhet hordoz, aki valami titkos bűnt rejteget, az tényleg nem tud nyugodtan és szabadon fölfelé nézni. Nem valami ilyen akadály van a te életedben is? Drága testvér, ha ilyen akadály van, vidd oda a Golgatára. És nagyon őszintén, megvalva az Isten előtt, tedd le Jézusnak a keresztje alá. És hidd el, hogy az Isten megbocsátja. Meg. Hidd el. És hidd el, hogy az Isten Felszabadít alól, és meggyógyítja a lelkedet. És akkor majd tudod, akkor majd gyered, szabadon és boldogan felemelni te is a szemedet az égre, és teljes gyermeki bizalommal együtt mondani az, a Jézussal, hogy Atya. Hát így próbáljuk minnyáján mondani most, hogy rátekint tekint már hitem, megváltom Istenem a golgotán, halt könyörgésemet és vedd el vétkemet. mostantól hadd legyek tiéd csupán. 466. számú ének első versével, mondjuk ezt minnyáján <szerűt> <szerűt> <szerűt> <szerűt> <gül> <szerűt> <gül> Hiten megváltom Istenem a Golgotán. halt könyörgésemet és vedd el védkemet. Mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet télcsebe kegyelmed ereje buzgósággal, Meghaltál érettem. Add szívem életem te érted éghessen forró lánggal. Ha el fog utamon félelem, s fájdalom, fogd kezemet, derítsd fel éjemet, szárítsd fel könnyemet, tévedésben ne hagyd én lelkemet. Éltem, ha fogyva vagy, fogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltom, ments te meg kétségtől engemet.